¡Levántense, levántense! Diríjanse a sus ventanas, ábranla, saquen la cabeza y griten. ¡Estoy más que harto y no quiero seguir soportándolo! ¡Levántense del sillón ahora mismo, diríjanse a sus ventanas, ábranla, saquen la cabeza y griten y sigan gritando! Estoy... ¡Estoy más que harto y no quiero seguir soportándolo! ¡Estoy más que harto y no quiero seguir soportándolo! Estoy más que harto y no quiero seguir soportando! Estoy más que harto y no quiero seguir soportándolo. Estoy más que harto y no quiero seguir soportando! <sippy> no, no, no, no, <si> no, no quiero seguir soportándolo. Estoy y no quiero seguir soportándolo. Se va a si Cuscoen den película baten protagonistie bapatien esnatzen gaberdi Edo behizek zarratzen jako zela imagena difumetan doala. Modu askotara adierazi izenda pelikulaetan ikusi doguna amets bat izendela. Baia beti ez dugu horren argi ezberdin zen ametsa errealitatetik. Oneri buruz eta geitza berbaitzeko egoitzarrien eta zabatu erudekotez aldamenien, zabaten ikarilan eta mebai. Gainera, Ibon mehik agazengo dugu berba, datorren asano nogeita bizen, zaregaz kolaborazioan proiekteko dugun horaz de luz pelikulean inguruen. Irai amadarega kidie begua ebe dugu, Hollywooden aspaldizon urtietan, urtetan da bineen kaka guzti zeri buruz. Sine klubek ogetan urte bete deuz, eta haurek azelkarrizke da bat beha eindogu. Neu estan iznaz, eta hau gabe, gaberdiko kau boi da. Guazena, metzitzera. Ze, Azpaldi zeneukizu ametxik Ez dugu kiko ba Horri zeberau Azkotan be izarrik amazten dugu eta Brio nada eh? Olan izetan da normalien bain Izarrik, izarrik izarri, etxezu zuke ametxala <laughs> <laughs> Horri ez atestia Azkotan bai <laughs> El soñador Bueno, baina Eri ze da ametxetan burgiltsi guzteten jaskoladan hori Nik si esan emiok ursista errobotetan atorregla Eta ez dakit ametsik eukibado Dino beti eh, etzen gula amets, beti eskalela akordetan Bai, hori zetan, bai eh, Unien igual 6 ametsu kitzik guzela Baina eskalela akordetan bateaz, bez Azkenagaz igual Azkenagaz igual, bai askotan igual hori bez Darilu satu eitzie, askotan gustetan da, esta. En sueño y e sueño. Hostabe <risa> lo cartuia e ia e ia metzasen lan amaitzen da gustego. Ia e azterketia aprovetan bazen du. Segitzego, segitzego a <risa> meczo <segue risa> <chego, risa> <txos> en <de> España, <risa> eh? Hola, que voy pa Tandis. Le control tenía una hemicidad. Bai, eh? bai, ori mecanismo a... estáy patente, mira, eh? <risa> <risa> Ingeniería de sueños. Las <risa> máquinas. Betas voy pasea estén gente que saben, sabe la hagan itzen, Da. Hori asko da, asko gezan da, besta. Hori da, ni kinoz bez ez dutela dut in eh, aukidot buruen eta Da Billusik egotina bai. Hori <gülüyor> neuri bai besteak. Billu Succession zu da. Osea se egoera da, no era. Bastakit basan, eh holako aurkezpena klasien da, betziena <gülüyor> da, betziena bai. Sadanau ja surrealak dela, ez da? Osea, surrealismoa artien arloa da Estiloa Horretan dauela paseta Ametxetan dauela onarrituta Eta Dali Bere margon lanetan Horretan onarritzen Zara bere ametsetan Etxiko Bai, best asko guai. Aranda, bai Dali buruz bere ezaten zahen Zelen jartzen zahela kutsara bat Bere ahoan Eta holan Erdin lukartzen zahen Ez da, bai Eee eh, Ba Zos, zer zerpentsetan egon izan, hori ba, lanerako zerbitzentzola. Bai da, ez eztaiman ez dakit basandali. Eh, hori zutunik egotean eh lokartzen eta lokartzean momentuen eh ba, hor susto bat hartzen maze, bai. ba, lurra jeuste gogoresan egon. Kolari hor momentuen konturatzen san, osea Hori momentue tran tranzekoa nahikoa zala beran 8 orduek lobitzeko. Ba. Orden super tipo produktiboa izan. <risa> bai, eh bueno, zan nik egot hemen apunteta kuriosidade bat. Gente decola, o gente en 1950ak eh ametsetzen duegula colorien dabeste batzuk suribaltzen. Zer da itsena? Curios. Ordi fence da su ametxaber. Nik uste dut fosforito eh? <risa> <risa> Según sedantero <el> <risa> <risa> Hombre, kolorien pentxoz beti Hori, ez jazte pasi Inoz buru, burutik, ez da Baina, bai esan dut askotan ametxiteragoan ni ikusten Nazela, da, ez da, nos da protagonistien Ni ikusten banazen, ez da, ze normalien Ni bizitzan, ez da Ez nasi ikusten, ez da, niri ikusten Da, ametxe askotan Bai ikusten, dut, nire burue eh, ba, pelikula gaten moduen edo videojoku gaten moduen <laughs> da esaten duzio hosti da o. bueno, baya, pelikula dibuzturren gogo, e, <laughs> ez eta zen <vera>. gogo <laughs> iaba, iaba, a ber zueke, ze pelikula zueola muruen, lelengo biherzen zen dena, ostraz pase dan dena amets bat izen da, edo lako txikitzen ezara konturatzen eh? oin, oin konturatzen zaren ametsak wow. pelikulaan den ez tozuz horren errese pertsigitzen, da chiquitxen igual te la yeah. Bai gozu horren eh hori um, ni, buruen. Nik eh bueno, burura len begor comenta, bai Alicia en el París de las maravillas. Ola noche es una gastetako, bueno, gastu umetako lan pelikula da, ba hori tortea te. Burura ez Está? Bai, yo la han justo película tan sarchi modu, a mets bate modo en usteo dala ez da? se beti invitetentsue eh ba, bertan pelikulan gort, gertatuko dizen aventura guztizek, haurekin ba, jarraitzeko da, da orduen ba, beste pertsonaik baten moduen sartzi izaten da ba bueno eki da a mets i buruz berbaiten alicia en el país de las maravillas lewis carroll lewis carroll a konteal zelan er, erabilidan amecha eta eta realitatean arteko difuminazio hori eta amecha askotan izenez hori sartzerako era difuminazio hie zelatan e, lortuz errealitatea eta fantasian gertatu aldizen gauza kontateko ez da linia bat ez da difomunetan badozun hori linea bat baino gauza handizagoa handi da hori da. Asko, asko kera erabiltzen da besta, ametsak azkolaztie sortzeko beste mundu batzuk igual realitatien estina posible baina bueno sebastie posible azkenene bermanek esaten man pelikula bat pelikula bat, dan momentutik ez da realidadi amets baten moduko gozaba da Ezteko zuzetan e, konte bi erre real bat, edo bai, bai azken ehal zu, zu guzuna konteu nioak ez dutzu nio esango ametxan tan sartzen zabi zenik. Eta nik nidekot buruen, e, oneri bueltak emoten konturatu nintzen, toi histori bin, ustodala dela, edo izesegurun nau dela, nire lelengo peliku juz ziragena Eta Toy Story bin dauerzena bat, Bertigori holan omenaje bat eitzitzuena Eta Budi jeuzten da, holan kartabatzu ba karta inguruen dau no, Eta Qo atera jeuzten da Eta horrek or niri txikitzen, superimpact <laughs> eta eitzizten Eta asko, ondinoko oso horiekot, oso sartundeekot buruen Hori, ba bueno, ametsa edo beran hori paranoie ba, Azken niene, beran, zain zain, beran javier eh, Jode, handi Handike e, andi, Ba eh? hori basurera botako txola Ja nagusize da Aztebela bera azkola zuko Ni, Niri burure karriztazu Zeran train Joaten danien drogaten Zeran sartzen dan Alfombra barruen Horra <risa> ba putxure oi, ba, ba. Botate do txola no. Eta Egoizu Azpaldizonek Ez arabi zine klubekoak az Zarego zu kontetako? Bai, zine klubekoak, ba, ekizue Ontxeo betama, urte, urte urrena eh, Ospatxen dabis, da biz Horretarako, hori zebera hoi, eh? Ia, eltzen, ba, garritu eh? Benetan, Osta? be Da, honretarako haukidabe bi, bi dokumental, bi pelikula Guztiz desberdinek Bat izenda eh, Eskulan bat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 Zinemaldira jun ezien, pelikulak ikusi da, telefonoz, komenteuzer ikusi da ben, bertan zinemaldi zen, da, prensako pasiek, haukitzen zabe zen, da, bueno, au, e, bi pelikula honi buruz, ba, haureko esango, esango dozkoe. Bi pelikulak diz, argi eta itxalen pantalla komenteotena, eta bestie, guztiz desberdinadana, dana gernikagarretan zelan laro garren Uh, urte urrena izendana Gernikanko mm. bonberdaketan da benta, bertan antxaslana ospatu zan da hori Gernikako zine klubeko gentiek badra bintzabin Balkarizketea mm. asistu etxu mm -hmm. mm -hmm. Gatoz, a dos, sin ir gero, eh ametzara ueltan. Eh, komenteko sapurbet, eh zinen ze ze utilitate edo ze influentziakien eh adibidez artistazkok eh ba buñoan burura lint beti erabilda, es ametzak jolasteko, konfusioa sortzeko, mm -hmm. bez, modu askotara erabiltzen die. Eh, adibidez, nietzat adibideriko lan Nagizena ba, abre los ojos en estilo pelikulak. Abre los ojosen e, jolasten dasko ber, berake protagonisteek ametzak konfunditzen hasten da eralitatiegaz eta iaztagu desberdintzen noiz dauenen ametz baten barruen eta noiz eralitatan dien. No, más o menos e, origenen moduan, está. Bai. Ari... bai. Baina, realistiago ba da, ozak, sea, azkaren pertsonien e, buruen sartzen gabiz ezta zientzia fiksinua e, orizendan moduen. Eh? Bai, zuk esan zen duen moduen ezta pertsona batek realitatea eta eta ametsa beuruzetan dugu moduen e, ez deuen nien jakiten zeinretan zein orduen, duen, ba, zoro, zoro klas baten moduen Eh, pertsonai soro klase batean moduen sortzen da eta da, da amen abre los ojos en un osondo ikusten da zelan berak deko zen defizientzen konture ba, ba, izen alzana ez da izengo eta ba, beste beste kontu batzuk ikusiko duzela ez da pelikula da eta Eduardo Horiega da Penelope Cruz protagonistak Eduardo Horiega soilik gustatzen eh? zaue Pues dime Sari. Bueno. <risa> Papel... Ni si ese tema den eh actores españoles que ya asco Asco, eh, eh bueno, va un baten bat ustedes datena, vaya en general como que no. Ni hoy pencetado ta actores nada la ta amen amen estatu maian actores o o sonadósela, vaya gente y ves dau a costumbre ta enchuten originalien está. Originalien, orduen askos garbiz au enchuten dalez bestien bestiena botsak, in, pelikula edo amerikanoa danean entzutezu, hain garbi gabotsak, claro, mm. eske mikrofonan eh, grade diz, claro, es, Hori se beratu. Aurrekoan La Novia Goes to Moten la 2en, gero tertulia onsan protagonista kasi makuesta e, Paulo Ortiz sustaizen begosan eta la novia hori super descaraueda, o zela neuren nagotsak eh, askotan em susurro bateles entzuten dien eta sartzen die casi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 E, bere burue eh? eta, ostia, horregaz jorratu bidegu Gero, ez daik komentu ez azken nien geroen zan, e, bertsino bat e, Hollywooden, Vanilla Sky horre Eduardo Noriega barik Tom Cruise eto zan, para kolmo eta pelikule mierda bada Hollywoodek e, etxendo zen e, remake danan moduen edo izan moduen da, bueno, eee Zalte bengo beste pelikula atzutera? Ba. Guzules. Adibidez, e, Buñuel aipatugu eta Buñuelen lehenengo pelikule izan un perron e, e, e, da luz. Dala, korto bat, ez da egit badi, ogei minutzuna ez tal Da korto bat, totalmente absurdoa eta euren gureta, e, azikeratik amai erara ezpien gure izen esek, esegaz rela <gülüyor> siniorik e, eta momentu baten beze zentsurik okitzi pelikuleak. Hor, hori da, ja Gaviz berbetabendala, baste, irureta marurte urte. nahi, daizen, hori posible Ba, die... Zentsugarik, ze... Esteko, esek, esteko esegaz relasin horik Da, dana, mm. estena surrealistak Eta hori pelikuliet dalin laguntze Ega muñolek Eta da, bum bat, e, narratibien txako, Dela, ostia, ze... Apurtzen dugu eskema danakaz Esteko, ez, es, azikeari... Bueno, amaierari, amaierari baibadeko, bai, naizta Ezeuken relasin horik e, histori guzti esegaz Zueke ikusi dozu daen? Bai bai ko tiкусиtsa da bueno, exato, zu moduen zabat azken batien surrealismoa hori gure sabenen, eta mesue jartzen bathasun. Haurek esaten daben ez eztozu lertu piperrik bez. Ze mesuek mesue es aukitzeko, batez on hemen egunetan, hain bestiragarki eta danaz, dana gure duena mesu bat auki. Ba, ez haukitxie hori izan kritikeo zoa, ezta Konturatzie e... Edo zer auki aldeuela eta alrebestarabe bai Bai, edo zuk altzazuemona yeah. azalpen bat edo zuzenien esteko azalpenik Bai yeah. Arran dabe, e... begizena ezta, beti aukiko dugu Begitzen kortie, eh, bai Begitzen kortie eh. Beti haukiko dugu buruen Bai, simbolo asko dauz, beha Igual ametsan mundu eri buruzko gauza azkodak izen jentiek Ba igual aldeuz euren artien relazioen Baina edo onok ez teus ikusten e, horren relazioak Horrek simoloak hm. Gombendantuko zinuen zuek o sea, Ba etita iri... baten ikusten da eta nire etzate Pasadoa bai. da Diri edo, bueno, e, irrati zenbeste aldien dagoen ari Bai, bai, Totalmente bale. Bale. Bera Buñuel guztain baiatzu eolako gauza Absurdoak eta Apur bat, bebai, barregarri zek Bai, bai, barre garrisek, nik tekot buruen el, en, el diskreto encanto de la burguesia, da pelikula bat, denbaru ziren daubena bukle baten sartunde, ba, El Ángeles Zermia hor moduen bukle baten, eta die holako e, burgesize daubena e, geratute afari baterako, eta ez belortzen hori afari ze, bengoseitzi, eta horbe ametzak e, jokuen sartzen dide, bai. Eta bat atzetik egun batean, da bestien, da bestien, belortzen inoiz afariak ogeratzi ondo, zebetiz pasean da, zeu super originala da. <hum> bai, ametxartien, eta batez bezu zendari zekez handozunez, Buñuel, lintzbe komenteogu, baita gondri, izendiz murgildu dizenak, honek perikulatan, ez da, e, sortzen, edo. Izen lehike, igual, hauren teknikak e, eskatzen deuelako, ezta Beste mundu bat Beste ikuspuntu bat, hmm. mundu egin ikusteko Eta ametsa oso balia ezta da ba, Guk onartseko hauren, hauren kreatibidadia eh? Ze pelikula zango zendun dela lintzen eh, ametsan pelikulia? Hm. Nitzako berantzako izango zela Inland Empire Se Ze... hitza ditzela hori pelikulea. Eh? Bai. Kriston frikada bat da da vagesune ba, ba, Guidoa gidoi ziren grabetan. Bai, bai, bai. Guztiz, Laura eh... Dern dau protagonista. Bai, aktoria aktorea. Beraga saldeguen gustizetan grabetan deguena. Eh? Bai. Twin papelzu bat edukiego ohiruarren temporaldi zen eta neta zainpresionante egonda. Da su Betisaus osaten el, el hombre elefante <coughs> pasada la lasta. Hasta que se. Bai, Bai ni sugutak gisunez ni nezako eh hoy neste astezo Roat se eh, perdida. perdida. O, Justo antes de verdan eh da lagun un bate ez Clasi en ikusteko hori da. Joia. Ella con la gusta de horretan. Azte zain, nolako osak ikusten, ba, zikenan eh, atzera botea etsue. Gero hori da, ba, heavy metaletzu ezun lehen gogunien, ba, eguali atzu guzteko. Bera, azte <gülüyor> bete entzuten egon da gero engatze eta aztei atzu. Horre, pelikula eta beha izaten da, ez da, ez dozuna bakarrikarrazioa egaz, e, ikusi bier pelikulea, e, nezik eta ikusi osuna ze zentza, zentzatzen zentza izten dutxun. Eta, a bai izen ez da, du, du bez. Baina, Man, gustu, flipeta, gustora na. egona zikusten, ezta? Bai, bai, Berak sortu deuen mundue, azkenien mm. sortza egektiz Horre, Patricia arket dau Lintxek super ondo edo egitzen desbeti Bai Ganea, eure que berantzako gure abela nein, así que Segeizo Bai, zelanez Bai Gana, morena eta Ruiz, e, agertzen da Bai, <risa> bai baten morena, desti, Ruiz eh? Gero li... Azken, lintzeri gabizemoten eh, boli, baina, bueno, merezio beste pelikula bat Beran lehlengo pelikule izan, Eraserhead, dala tipo bat, igual azaltzi, eh, bueno, bai, azalduko eh, Gizomat, eh, beran handerik izan zona, eh, ume bat eukiko duguela Orduen, ametxe hasten da, da eh, ametxe gaizto bateko, beran humie mostro baten moduko bat izango dala eh, Olako paranoia keitzen hasten da, eta, bueno, ez da gure humie Hori argi da. Eta suribaltz inpresionante baten dagoen je, aktoriei Jack Nance da, Twin Pixelen, Apple bat ditzen duguna. Berak Jack Nancek esaman, ez duela gure pelikuli buruz eser jakin, ez duela gure ulertu be pelikulie, berak antzestuen man, eta <laughs> Bueno Kometetan egon garen ez, lehen gotan, ametsak, erabiltzen diest, eta irtsako moduen eh sartzeko eta irteteko pelikula fantasia munduan badauen, eta sartzeko eta irteteko eta ondo komentetan egon gara, zelan honek susendarisek ametsa da pelikula osoa. Ba, um, lelenguakoakak jarraituz, da eskerkin nor normalena da honek astopetie ni bai gogoandekot segiduten hau esan doguna Alicia en el país de las maravillas en las ikusten da tunelari eh segitzen duela el viaje de Chejiro está Alicia vai, el país eso, de las maravillas no, no, no. Puchubada el gore, viaje gore. de Chejiro tunel batera jasten da da gero irteten da Bertan ez es da ese bes comentetan baina bai ikusten da den porie pasedala eta orduen, ez daki Ametsa edo ez badan so gus un el viaje Chejiro Amets baten eh dauela pasetan Baina bakarrik dakila pertsona ezta? segurazoak oh. suak ez dakilis eze bez? Usa ziuk esan zu tunela paseta gero Anik esango nekea zu bize pazeta gero, dala Ah, Baileza. Bueno, vaya ordurako ordurako eta zarrizetan bi hortu dira gurasoak. Orduan ja amaitza hasitze dau. Hori mun, muli... ah bueno, bai, bai, bai, arrasoi, bai, bai, bai, balleban. Orda entuna izango san marketan. Marketan da bueno. Amaitza edo amaitza isen aldana. Mamux badazu ze beste aldian bai. baita animazioa de gburuen baina pelikulatan ikusi dugu El mago de Oz. Bai. bai, honek bai ittzen sabela zuri baltzean eta kolorien pelikue daki zuenez da zuri baltzean izango zen errealiitatie eta heltzendanien etxiieratzen duuen izebola bate gas heltzendanien ha e, e, al paisiz dezezdaki ze zan orduen kolorien hasten da. Baina bi gauza dauz irteteko pelikulatik Bere ez eh, zapat zapato gorrizek. Ben. Eta gero orduen zer zer, zer, zer da suerta tienda. Ba, dala zelan eh, trapu trapu osti bategas hartzen ziela buruen, esta. Eta berak esteki ekistan edo gezurretan pase badan olako mundu batetik. Mhm. Mm Mosaditzu badazu ikusko. Estás mejor en casa que en ningún sitio. Estás mejor en... Dorita, Dorita, hija. Soy tía Ema, nena. Tía Ema, eres tú. Sal sí, de la casa. ¿Hay alguien? Solo solo he venido porque me han dicho que la niña ha sufrido un desvaneo.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 raira, ira zairen por eh, lo que el viento se llevó Urte Berdineen Susendari Berdinea bai hala oh, da ben hala da bi edo iru Susendari pase ziren amengo pelikulatik oh. eta 1940koa da la uste dot joder da izen zen be bai justo hori gentiek onartzeko su pelikulak suribaltzien hitzen sin da da amen eh kriston Christon Coloriek Victor Fleming senzantsu sendarise. Bai. Da, bueno, pelikula gogoratzekoa beti danik, eta. askotan parodia ana gabe. Bai. Karnabala da askotan erabil da disfrasorista. Bai, Da, ikusten guke bai hau ametsan murgilduteko eta hori difusio hiz hartuz Gero errealitateko pelikulaskotan askotan dela, ez da Adibidez, nintzako e, Ontxe komente eta komenteko dugu zenak Matrix, Matrix. Da. Guztiz, e, gu, total, erabiltzen deu Zige halkonejo blanko, zaten duena Zige hontzizurire Eta Olandzartzen deu pelikulan Errealitatea eta Eta matriceko mundue Errealitatea edana, ez da Da, hori baina hori zure armena erabiltzen dugu beste, beste paso bat aurrera egiteko nitzako bai, azken askain modu bada realitate paraleloak sortzeko edo inuetako beste mundu batzu be momentu horretan pasetan dausela paralelo aunque lo que sabes no lo puedes explicar, pero lo percibes. Ha sido así durante toda tu vida. Algo no funciona en el mundo. No sabes lo que es, pero ahí está como una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 Zube pentsetan zabiz, ez da, gauza berdine ezaten deu Ze, ba ez nabe, nartu pastillea zule, ez bai, bai, bai. da Oso gatzaba askotan, errealitatieri aurre egite eh? Bai Metafora eta... ba da, ia, guk azkenen gauza askoaz bendaba jartzen gu begitzen den Eta azto hurrele gusigure bai. Eta <laughs> azken betiere egitzen gu pastilla gorri izango zan Ur dine, ur dine. Ur, irtetako izango bazan Haube ba. networken... A ver, explique, hori apurtxo, eh? Ver, ba, networken, ikusi sí. dugu, lehenengo... Hau uh -huh. pertsona ya, estat, danak ikusten da biz, da telebizinho horrien dau presentadorie, eta pera, es esan deu suicidio gure doela. Baina, lortu deu gente guzti seri esatie, edo mesu bate eraraztie, nolatan, seure realitatie, estat... Ez, ez dala egokize Bai, petrolioa txarto dabil Ez da, krisisen gabiz Baina, horrek ez di horre diz arazoak Arazoa da, errealitate Ez da, mm. da, er tie, ez da? Ez da? Bueno, etxin zauzela Zastabula ikusi gure Da, ezin guztetan Da, jasangarrize Ez da mm -hmm. Hmm. Da, honen estiloko pelikulak adibidez Lehen aipatuguz Gondry da Kaufman Dela, olen bikote bat Super ikonikoa Azken nengo urtietan enda zenak ez pelikula asko baya, bai oso mamitzuek Gondri da olbiate de mi pelikulean susten adizia, adibidez Baila. Olbiate de mi, bueno, asaltze abur bat da bai Gene Carrick Gene Carrick Carri urtean da eta e, Titanic nizkide, Kate Whistlet, Kate Whistlet. E, Kontu eda, e, biko teori banatu edela Gene Carrick kontu edatua Kate Dabiela tratamentu bat edolako zezinu batzutara juten bere horreitzapen e, danak e, borretako, beran burutik Jim Carreyenak. Hmm. Orde, horretaz Carrey konturatzen danien azten da e, Kate Whistletenak borretako zezinu batara juten right. eta oso aparte graziosoa, eta bueno, maitasunezko maita pelikuloa da dizen e, oso bueno, zientza right. fiksiniozko da, eta right. oso originala. Right. Gusti, e, Jim izin, oso aktore eh, hona da, ez da? Ko, eh, komediar Bueno, ni rímense a ti gustet O no es que no En modo de hacer un papel Comedido O nada Gente has copado de Truman En modo O dice Gente has copado ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tú? ¿Por qué tú? a ti que Es el show de Truman Y tal Hablado película Que Esta Ace Ventura Dídez bastante Ni de hecho <risa> Atchien esteko E mensaje bye. Mate matek topeko Tzan su Bai Horretago Danet Danet Sobre Truman Joder ni, Benetan Niño ni Niño Espaseatela Ori Pensamento Bruti <risa> Te juro <risa> Niño Eso es Eso es Eso hmm. Eta <risa> Da, no ereri, eh, si ¿sí <tose> Momento batético, esto es un penche Ause hostida, <tose> a un monte Tagombi, Dani, jodiente <tose> <tose> Ferrena se penche con esta Viste ese televisión con programa <tose> <¿vale>? <tose> Unos autos ¿eh? eh, <tose> <tose> <tose> Pero hay que ver la cámara, eh, vale. Pero ahora le <tose> ganas eh, si lo viste programa, ahora, y tal, es algo, bien Aprovate Agocéntrico, ahora y penche, tío, ahí está Pero ya bueno, a me ha hecho Matisse, mi cosa, no Paranoico, Bera, oa. ba Gondrik oraindela gaitziendu, bai acaso honetan Kofman barik, Koman Gidoilariz ezan no olbiate de min eta oraingoan berabarik indeu la ciencia del sueño pelikula. Bai. <coughs> Esan dogu moduen berari e teknike asko utetan jakoo videoclipetan ikusten ikusten da, eta bai Chemical Brothers edo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 oso genteak eh bot botatzon Errue Kaufman ez eitzeko lana mm -hmm. beran Errue izan da zela daselan hori hoztopoa Isabela Paseko Se, Berak ori... teknikereko baina ez gidoia ja hori Ignat edo inartu da harriagari barne pasejakien baratuzien 21 gramos eta liniau amor esperos Eta horita gero, ba betaza berri moten de apuru bat Filipautzuela. Ba ez da ez Eta banatzen banatuen siea. Za bat borre hori. Gente gente askok eh esatetzo inarrituri ez estala berdina. Arriagarik beran pelikula gesti labardina. Bai. Ez dogo estekot buruen seinisen san baina Baikoztia kon remontetie. Oinazke nengo bizet Beautiful oh, man, man gero, uste dor? Bai Eta Babel, bueno, Babel ja, bai, bai, pelikula potentago bat Bai eh, Ni nahi deko mente pelikula bat, dia, ikusitxe bai, zuek fresa salvajes <laughs> Bai, bai, gozikusitxe? Bai, pelikula haue bermanena da, ez da Bai, uste ez da, da, antxa, e, lehenengo pelikula surrealistia O sea, esan dut, ametsak, lehenengo biderre era surrealien abertzen daren pelikulia Eta bueno. da Leleengoan abene, zango Baina bai... Hori oh, tope da nik informazioa naiko... da... Naiko... Kasuanetan bai bat, ametzak... Asi eta maizu ditzen die, ametxake... eta ikusten da, noiz asidan, noiz amaizudan... Estie... Bai realitatikaz nazten die, ez pertsonakie... Apur bat... Enparanoietan hasten da, beran ametzan konture... Baia bueno... Naiko banatute mm. da, heu ze... Errealidad... Errealidad die, da... Ametzak... Mm. Baina... Kontu da Dala maizu bat... E, mongotxe nazari bat edo... Da, ja. honoris causa, mongotxe, olako zeu mm. uni, zer baten baten, mediku da eta e, bideai baten bideu, eta goiz horretan, kon, ezaren dugu e, apioien eitzeko izen da bideai hori, eta zen dugu, bat kotzi hartu Eta, bueno, biak horretan edo zerpazen den da rodmobile bat azkenien, eta bideai horretan zier, bermanek aprobetzen den dugu, berantokik emoteko jainkoari buruz, e, gizartiri buruz, hmm beran iritziz ek sartzeko hor pertsonagiek has jolasten eta azkenien eh ametzak ametzan joko egin zauda berak eh, gizon honek berak txikitzeko ba ensoia sino moduko batzu daeko zela edo holan azten jolasten beran ametza beran ametzatan ba, gure ba izetie eta holan mm. yeah. Eta konturatzen dara eranbizitze azkenien Alixen dala izen oso ona eta ez dala izen Naiz eta hemongo txien sariba dela pera Hau hmm, pelikulu da, da mili behatzen da berrotan maheretxikoa, ezta? <laughs> eta... Zugezen zu, bau zela hau baino, harina hau pelikulak ametsari buruz Baina, hau e, baino, harina hau askorik ez zio, hongo, ezta? Asko... Hombre, eh, oh, eh haipatu... Homa, eh, ba, eh, El ah, Mago de oz, eh, Un perro handaludu da, haipatu... Hari naukoa, hau eh, Bai, honek hariniokoa, Berrota meretzi zenzu dala Berrota meretzi Bo, Berak, bermanek pelikula Danatan emoten dugu berantokie El bai. setimo sello Amets bat ezta Alko zan izin bai. Metafora bat Baina ba, metafora ba. Hor <laughs> gaitxik hartu dugu azkenien Hauze temi ezta Hainbez hain pelikula Etorri aldi askuz burure Hauen el setimo sello Izen alda azke, Azkenien ezta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 Aztudiagu, aipatzie e... Kaufman da gondrin konture Kaufmanek banatu da niene gondrigaz Ja ez dauzen egitzen egidoie gondrin txako Bera azuzentzen pelikulak Eta lelengo zein man zinek New York dala Christon flipadie Ozan berari golako estiloko pelikula pia guztiakos Eta azken, ez zote trunmanen estilokoa da Da... Tipo bat irazioena sari bat Eitzeko... Ego antzerki zen munduko sari bat edolan, eta diru bateko etzeko antzerki bat. Eta gudeen e, New York, baina txiki zen. Eta ordenean bideo beran buruen pertsonaje bat eta ordenean beran pertsonajiek beste pertsonaje bat edukibideo eta, ba, lietan da pilo bat. Niri eztosen gomenditu bai, ideia oso na. Eta horita geroanomalisaiman. Anomalisa <tik> <tik> asko ustea askuna da Sandovalez, bai Kaufman eta bai by... E zena izan dugu Mikel Gondrintzako dabatesbe guretzako pena bat izaintzan hau duetoa ezbaiti ez batxies, batek teknika oso onadeko da bestiek gidoiari mundu 8 eta hori mezu bat. Ze, azkenien bai normalien batez beguk mezu bat gure izaten dugu au, aukitzi ikusten duguna diguna doguna da Horek, babanatxe, papena ba, bat izenda Da, bueno, ia seran jarretzen da bueno, Anomalista tecnikaldetiko dai pasaba Horida eh, eh, Esto mozioneko pelikula da Olako pelikula teitxe ez da bromie Ez da bromie Da, ez ato en pelikulen Idei zormena Eroateko oso ondo dauz Da, ez dote Zango ritmo falta dekola baina aguante inbidabe bai eta nor jakin zelan zelan eroango gondrik edo edo beste batzuk beren historioa ez da adibidez egize da ba, sartzen danean quartoan eta da, eh, emakumeagas oso nodo mm -hmm. dela baina ba estau pelikula da stripeko hori baina, ikusi berako pelikula da apuntu dela bai bai bai totalmente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 eta lehenengo azara nogaita bizeni zen goda azaregaz. Horaz de luz pelicula ikuzkogu, eta horretako Ibon meñikadeko guamen, eta bera zen godu berra pelicula niriburuz. Gugando un tío eta en la carce, y si no sale de la carce, polo menos al en la, la bo, no eki en la paren, ni rejan, ni paredes. Bueltan gatoz ametsatara Bistu irratizen zauz Pelikulak eh, Komentetan ametsanak Eta Origen, zer, jentia ongoa salen da, origen, zer Horek, zer, tonto, diedo, bestien, tene Hau nike ikusitze, ekot eta estabezal <risa> <risa> <risa> Seba estabezaten origen Charrala lago, punto Dago <risa> no gusteta, eh, Leonardo <risa> Suen etxera origen ikusten, hombre, ya Ega <risa> Kopia <risa> barata <risa> Bromia, bromia A ver, están, veis. Iñorí, se gente... Vale, eh. vale, vale. Esto hubo jaso. <risa> Cartas <risa> al director. Director de regoich, eh. Uh, vale. <risa> javi, Javi no está. No, eh, eh ja. Javi? Javi. Javi, Javi, falta da. ¿Me han al libro ya? va. Está va. No, javi. Javi, javi, ¿Me ¿Me no, javi? Javi, javi, ¿Me ¿Me no, javi? Javi, javi, ¿Me me no, javi, javi, faltada. Javi, javi, faltada. no, javi, javi, javi, no, no, no, no, no, no, Microordenador bueno, saludo está está que está digo jodidote goengo en bajar Bruselas huyendo de la justicia <risa> española este un bien pecheta <risa> en oneri buruz pecho en Bruselas en esta o un Puigdemont da <risa> Puigdemont gure de caribate cari bat está contura tú konturatu Vitarte eh, bit Cari Internacional va a tope tan badá buen Veste, Vitarte Cari se... Mariano Rejoik bakarik esu pañola <risa> sí. daki A bat zateko, a ver, Ostras, ba, hori izadezula Aurregan el negociador ikusina ben Borja kobeagan pelikulie, eta hori dak Deskarago, da, tipo bate Gobernuen e, delegauen Moduen eitzendeuena, eta beste bate Eta korrepresentante moduen Eta negozi <risa> aseñonez aztrebada Traductoriek este guretzer eser <risa> eh, Gero traductoriek berak eh, Gaur domek eda, nik aurreztot lanik etxe ba. Bueno, dan aurtean da charto Baina, parkatu ebati harrema baina origere gase, esto gu segidu Ah, bai, bai, bai. <risa> Origen izenda aztekotan, bai Bueno, eh? <risa> ya, a ver, tonterizik aparte, a ver, segu uste zu da buruz, se... da Ba, ni guztu da origene deko nonen adala, rikan mortik egin eh, beren edo parodize Bai, ezta Esto segu uste Beste, beste, beste kampo batera eraten dabe, da mm. se, batzuk ufaltan batatzen dabe, ametxetan, baina, gero gaseango dut Eh, no la en origen es de la es de la Ametsa y se, te se está hmm. veste película Bachu tan ikusi aldan moduen da Berri Kambertin está Ba, deu peste nivel batera, bada. E, Itxela da, eh, origenen mundosagratu basan flipetan, ostras, irugarren ametxien ya, danan, naste bat. Eta, onex arte die, sortxigarren ametxien. Eta orse yeah. itxen dabe, eh, ondigo, ya estak isen bueno. Eta zain ametxetan xartxen, diz, estaz aldi batena, eskapetako, estak ino gaitxik, bueno. Hmm. Eh, Origen eiburuz esan... Eh, pelikula hau dauela eh, anime baten batzeta eta anime hori da paprika. Hm. Paprika zatozik honen pelikula bada bai. eta nahizta erdize duretan deuen doble ona da. <laughs> <laughs> Papri, paprika beste modu atera sartxotzu pelikulan. Giblina da, eh? Ez, da giblina. Zatozik honen beste estudio bat egin zentzima lan. Zegozana hm. eh, kompetentziz. Eh? Bai, bueno, neko independentizan baina zika. Isto duzte horren beste Kompetentzien gotzani Japonesa, ez da? Baina, askoz as, Zeran esaten da más adulto Bai, bai, bai Askoz Eldua ba. Eldua hue, hori Beste publiko bat opetan Eta Neiz eta filosofico kihone japonesak eh, Neiz eta filosofico japonesak Beti da bize Beste Beste nivel baten Bai, bai, eh, Hau, baizan zan Askoz klaru haue Eh tema temas que señala Umiena que es, es un mic ziren. Mm. niri personalmente, bueno, eh, paprika esea eh, origen oñaurtzuet eh, mm. geisen uste, bueno, gustuta edo hori ama dauela edo ez da beristeko modue, hori trompi eta mantentzeko tente. Atzula, eh, Bye, ori, Bye, niri, bai, hori ustei amaierie zabali kistienea hori niortzat asko asko hori diskusioarako zabalik pelikula. Ba, nitzako ez saenisten zabalik baizik eta zein porta dok, sta pelikulo son Be Gonzarau 1000 Narpesi ikusibarik eta azkenin ikusten dozu zenien zuren 1000 Narpesek. Mm -hmm. Ez ah, es eh, be da, berdin jok Ez da, totena, mobitxen Ez da, humien arpizekzuk, ez da zunnak ikusi pelikulasoan, ez da maieran Orden, ez dobe baten madagoen edo ez Ez da Baina, daugu deuen, chako, deuen lekuen, edo de apunto Egon gure lekuen, da nitako realitate dana Realitate da dari? Bueno. Vale, ze, hauren totena, bihurtzen da beren humiek Nitako? Ah, mabitxen, ideo Origen Ay. no lane nada. Mia mayor arte gitzitan eluna, el bestia datuna solo. Bai, eses, eses. Eh. Oia, esa. Seguramente txan Murgildo será esta. Bai, Estaba es, es va, va ba bitu. Makina, <risa> <risa> <risa> ni makina aktivegot. Eh, le nesen dena ni ne arira, eh irakurtze egukiot lendik, o sea, benien, origen da hori, bestia. Eh, izan ametxak errealitate edo gezurretako adien jakitzeko, o sea, ametxetan sausen se jakitzeko, bez. Eh, benetan, eh, o sea, u es pelikula dan. Eh. O sea, edo izenei dela, o sea, en oi bueno. Eh, li, liburuak irakurri edo eh erlo juebaitzu. Basquean ah. o txatametzetan eh ez gara kapas ira eta bez eh, er, ba jue ikusteko. O sea, dise da sentitzeko dela kapasmentetan. Bai. Ez da hor orduen ametxetan ez da Hor izan, hor zu ametxoten, basa izan Bitsu ba, basuzen... uste hori izaties, fresa salvajezeko ametz bat Da erlojuek ez daiki, la horratxik Horratxak bai. gehusitzea ausela Bitsu, hori... Abri... Eta hori da... Zait... Eta gero... Eta gero... Protagonistien amak Amak e... Ez da ikak gos, eh, largoetan mazortzi urte eh, Erregaletatxo erlojugat... Realidadien eta ezteko ratxi. Dauden flipetan gelditzen no? claro. Est... bueno, da. Esta keiben eta go. Bueno, da, da, boltau, eh, Ze, bada, ez esto comentego. Ni bai ni bai gutoltatu origen era, che, ni zango, ni txakop pelikularik honena, baina bai hiru edo lau pelikulatatik eh, ikusi aldotena dos ein momentu tan. Se mm -hmm. historias kontet, Murgildu alzarele, zen tranquil Berdin jo, be, posiban hauen edo triste Ze se... Ikusten isten da Dari pastan jazte beste biedo Iru pelikula batzukin mm. Peter Whalen masteran Commander Itxasoa guztetan jakona o, Eta besti es, Esnazakortetan, beti izten, betutxune bat Ezta Biedo hiru pelikula da Hau <risa> <Urrengo irratza risa> ori, origen Guztiz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 Eta 13 Eta Oso esagun edan Gatara mabiletatope Gatara fina <laughs> finitigo <laughs> etxe Eta <laughs> ka erruan Bueno, kontu eda esat etxola Ese errekrietako Benetan existitzen dien e, Lekuek ze, Gero errealitatera zoa Edo ametxeetan zoa zen Eztakizu benetan hmm. Nusau zen Edo ametxe ima zoa zen Edo Eta estena hau Bebaipa e, Estena honetan ikusten da, zelan neska honek, egon txegoitzeko desa naizena izena, <laughs> e, ikutzen dugu espilu bat, eta derebende espilua purtuitzen da. Hori paprikame agartzen da. Osea, bai. asko kasi iguala da. Bai, Osea, est europea bai. Plano asko eta bai bada oso hartun de. Bai. <laughs> Eztetik usitxe, guzbikoa. Bai. Ikustekoa da bai. <laughs> mm, Ellen Page izin lehike. Ellen Page. Bai. <laughs>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 horren orren zergaitea oso claro da uz. Aurrek eh misio baten dauz. Esta edo, gure da behar rapeu edo Seozer jakin edo ohingoan e, Inception bat egin, esta beste baten buruen bat. bai. mm -hmm. Eta horretarako, pa, Alba da, esta da hor hor sartzen, hor sartzen da arazoa. De repente tren bat pasetan bada. Eh eh berak amezdunak sortzen duena ba putadatsu bea. Ba <laughs> bai. Eta bueno, ametsan pelikula kasamaitzeko nik eh ondalas asko ikusi naben Kurosawa's Dreams. akira la azkenengo han azkenengo pelikula eta die enosi 5 5-6 historia txiki. Asi pelikule bi baia 5-6 historia die eh beran Kurosawa'n ametsatan eh, oinarritzute baki so e kurdosagoan naiko zar segiduen bala pelikula egiten eta ho honek ja die e, zartzaroan eki bazen ametsaka edo e, ba beran ideiakak seine e, holako zeta, asko super absurdai dau bat bangok e, agertzen dana eta bera e, estenatoki se da nadau mangoken kuadro bat izango san estilora eta oso oso politze pelikula eta oso kritikoa ba momentu batzuk e, ba, Zati sati bat anti eh, beste bat antibeliciste osak ganea kritikoa da. eta onera samentzen du dagoen rekomendazioak da. gas Bai. Bueno, lehengo rekomendazio nika, nika zikonaz Da, beste egunien Terminator ikusten egun nintzen Da, estena este bat bat ez behi Izen zan, pentsetan itxistena badakizunez Sara Conor, izengo da eh, Liberatzeien aukiko duen ama, ez da eh, Iragan baten, Iragan bat ez dakik gula izengo dan hori Edo beste iragan bat, hori behi guztetan jazte Baina, bertan estenan, hau ba, sarakon e, dabil David duen moduen, eta pelikulatan pastandan moduen, zelan e, ba, terminitoratxetik doien, hor duen eskopetia eta ara bideu, honek e, izona, etorri de dana, defenditzeko Andrie, eta bera dabil gidari. Baina, zer pastan da, derrepente, trompo bat itxen dabe, da trompo horretatik, nor, nor David gidari, Ba, mutile ez da Baina hori ez da ikusten da Baina esaten amen Hau zelan ulertu leike Bakarrik ulertu aldara Momentu hartan ezin eskoa zala eh, Emakume batek hori trompua eitxe ez da Zikusten da Neskie gidari da biela Ta derrepente trompua dau Da ja mutile dabil gidari ez da Hori zelan ulertu alda ba? Igual ez da gazapobat ah. Bakarrik pentsatzeko bat Hori trompuan orkein egu ah. Bata edo besti ez da Hori elipsi ze Neitzako bai esaten zaben eh, Ba, apurbet matxisti Zena heldala, ezta Ze hori trompoa bakarrik Ulertu alda Mutilek bakarrik aldauela Ehin, hori, ezta Ozan, sea, holan Ozan Azik heran neskiedau Azik heran neskiedau Gidarimo duen Da, orduen esaten dabe Eh, pareta ator Eskoari motan txoneskiek, baina trompo ikusten da da berabil gidalimo duen. Da eh, damo en plan de, se da jauzi cotxe tik Baina, Sarakon horre askotan eh hartu da como símbolo, Baina horre hori. Naiz eta hori este ni izen da Terminator baten hau pertsonaia defendidu izen Terminator bizen. Sortuko deuen pertsonai Hau sortzen da Terminator baten Da doplete bat gomen datzen Abil, bai Terminator bat bai, Da bai Terminator bi Zeran, diño, e, bigarren asko sobia bi Gitzik lortzen da bai. Lelengoa gainera Futuristia dales, sintetizadorak Erabiltzen deuz, beste era Totalmente disberdina Blade Runner dela mm -hmm. Jacob Blade Runner asko sobeto Itzen deuz musikie Baina vaya, vaya. Ba ver. Bat ez bila lelengoa hori hau, Baina amengo pelikulan Ba sintetizadorak egongo sinesta Olako gauza nobeda derik eh, Potentiena Da zelan sartzen deuesen hori sintetizadorak Da zelan sartzen deuen Emakumien Emakumien Nire txako Sarah Connor Izen alda Olan emakume heroina lelengo Lelengokoak ikusi dugu zenak eh, Ba Laroiko laroi amarka gatik Baina orera. bat ez blockbuster baten Da blockbuster baten da, zela nahi txendeuen hau pertsonahi sortu lelengo pelikulatik da, zelan nizengo dan bigarren pelikulan ez da? Uh, Ebuluziñoa guzesa Ebuluziñoa guzesa mitzako gomendagarri zeda nizita uh -huh. Arnau Solzena garegon da askori guzteuez batez be bigarrena ikust, ikustekoa da baina lelengoa be gomendatu nahi ot Vale, eh, nik lehen zantzuetan moden eh, Sovietarra da egitekot Osa, pelikula sovietar bat ekar eh, dut Jue, ni. zer dago nivela azdatan ezo eh? <laughs> Da, bastante sartzu, eh Iruetabikoa, mila behatzen da iruetabikoa Da, ditzen da, la infanzia diban ah. Da, da, gero tute bigarren mundu Gerran eh, Da, bueno, kontuetan da biztori ze Hume batena ume bat, humez urtzeana, on, eh, bere gurasoak Ba, nazisek hil dabezen Eta, bapur batean Nadie s'en contra, etche neba probat ba hori. Eh, lano, bueno, espia moduen, más o menos. Ah. Eta oso ondo dagoela usteot. Da, pali da... susen su dais de nordan? Ba, igizanes, zenztur Egoitz. filma film, film, están está bien evitarte, está, ver películas, me recomendatxen. Ah. <risa> de pori, ve aprocheco. Hai beste, ver baño, <risa> eso zer bechego, muy bien. En la impacia, Joan. <risa> bueno, Neuke aukeratu duten pelikulea Bueno, azpalditzen Zineen pelikula hon asko ikusi guz Mother, eh, Blade Runner, Bigarna Niretzate bizek oso Gomendagarritzek Baina, gezen guztia izenda handia Ez bakarrik Euskal Dune edalako Andiak Edo handia eh, Izen eh, izendatu gure izen bian e, Pelikula honek Zine maldi zen Horire e, bazioan Zine teisanen saientzen da. Eh. Eh. Hombre gora txendote egondala <coughs> eh en el ciclo oficial. Bai, bai, ahora esa parte eh, eureke, eh juezak eh er, gomendatu dendabe edo ez, ez da eh, especiala igual. Mentzio especiala oria. Ba. Ipamena. Bai. Bai, aipamena especiala. Eta bueno, eh handia pelikule saltzen da biopic bate moduen altzoko eh buruz eta holan baia berak askeran pelikuleak deko nolako narrazio txiki baten edo narratzaile kontetan duguen istori txiki baten ba pelikule apur bat bideratzen dugu geizau aldaketari buruz zelan mundu e aldatzen eta naiz da gu eskausen hori ikusten mundu e beti dau martxan E, momentu momento horretan e, gerrak arlista dauz, liberala carlista en contra mundu beti dau aurrera aurrera aurrera eta bera altzoko andize da horren metafora bat bera nazurek berak esaten duen moduen ez, gabaz bera nazurek entzuten da esto lorik hori entzutasunean super gogorretzi atzuk esais wa e, tipo ayaa soratute dau azkenen gaizotasun pasan Alegintzen mm. di horreri bomboa emoten eta horregaz dirueira bazten, baina gaizotasun basan eta tipa oso txartopazten, egon zan. Eta bebai ikusten da zenan, azkenean gentien morala hain baju eda, berake honek altzoko handizek, ez tegu konfietan inoaz bez. Eta hori pelikulan amai eran ikusten da eta momentu horretan pff, neuzioen botatako nintzen e, derrumbeta. Super gogorra egin jaten. Hmm. Baina, eskomposten gara Esta olako pelikula bat Hemen superproduziño baten en izango sana <gay>, Baina, baina Baina, eh, baina Baina, genti izetie Kritikari bebai Da genti izinera ju, ju, ju, ju, Jutie Hau pelikuli guztie ikusteko Se azken batien Hemen guztorize bat kontetan deu Esta, se hau handia bai, Esta kite iparreko hori Altsokoa Hori al zebera Gipuzkan Barnealien eta horregaitik ba, zinea ez bakarrik kanpokoa baita barrukua ikusi bida eta ze, ze hosti kategorikoa izen bide ze zine maldin ez, ez da bizten sartzen asko kosteako ba, ba, ba, eta ganera e, tal die einde guena die e, lau pertsona lanetzen da benak bat modu raizan e, entzunabezen aurrekoan ez daize raiz osoan E, eure kontetan zelan Eitzin dabeen lan, ba, bez, loreaken Loreakeko egile bardine ba? die Eta dibez, oin gidoien lan egon dienak, loreaken zuzendari Modu nagozien, da, oin alrebez Eta da, azkenen danak, die zuzendari danak gidoi lari ba, Eta oso ondo da Euren artien hmm. Posteko amenetan hmm, bai, bai. ba, Eta badabi gira basten Berane diruebe, bai, eh hmm. Osa, kematen dugu egongo helau lako, ez hmm. Bueno, da Hukure. Ja, irratza joari amairi emoten azteko. Txuan, txuan, gauza txuet, eh, komente gu ametsak eta horreito perfekto, baina ez dugu komente ametsak iztuak, eze bez? Bueno, sí, nik esan gora ben, sí. pelikulaetan ametsak inoiz ez dila honak. Osa, inoiz Ametza na die drama bat eta da nadia, e, dana die ametzaistoak. Eh, kontegudana inplan fantasía, eh, mecha. Bai, gustu zu. Bai, baya, a ber, ba. Esanem, esan, esan existiduko pelikularik ametz buruz Hm. Mm. Mm. Ze pelikuleko mm. zu buruen ba. Jo, staida rechando. Ni gustu ut, azken ame, ametzak jolasten dan pelikula danatan dela zentsu dramatikoan eta zentsu, aunque sea poetikoan jolasteko. Bagesu amen, amecha, amechi buruz beste programa bat be falta da al lado. Zenbat itzi doguz, zabat esaten duguen moduen kanpoan, bai bai bate gaitzik edo beste bate gaitzik, zer rekurso moduen zen bat esan duten moduen, eh? Pintxa mesi, es berdad. <risa> <Claro, risa> ba claro, claro. Da ora vol volumen dos, eh, oha, ah, metzak volumen dos. Merecideu, igual esteixengo, urrengokoa, ez da. <risa> Baina hoetako <koagara>. gora. On itsu bate. Bai. <risa> <Vale. risa> bueno, da Ja, maitzeko, ja, sabatek izten bazte mengoz. <laughs> e, irai haukiko amen guaz, elkarrizketa bat eitzen, e, Hollywooden ontzen momentuen urtean nabien kaka guztizari buruz, eta kaka esaten dut baina ez da prometako zire, azken e, da sistema bat holan funtzion eguena urte askotan, eta guzti kontu interesante badala e, komentatako, da, batez be e, ikuspuntu feminista mm. Eta buntazio no hain respeto, moro corta zona Eta mona no se haza por la claro Donde juez llega y me necesitas llamas Por no? A punto altos me lo guisa puesto Por la noche Oyendo ruido que hacen los animales y los coches Hago piezas de coleccionista y broche palabras no hay persona, sin reputación no hay respeto, cono corta zona, esta mona no se anda por la rama, hablo claro. Consecuencias llega si me necesitas llama la fe me mantiene cada mañana, cada día en pie, estudiando ciencia, vigilando acera, mi ruido está la costelera, en la hoguera, en la autopista, un ungüento que nace cualquiera, sin embellecimiento, en este carro sin asiento, me siente lo siento, yo no practico el arrepentimiento, mi templo tiene cimiento, mi letra piso, con seguridad, dos buscan equilibrio, yo no Freno, calibro con frío aire sobre no cogeos Cojo dormio, hijo mio, te lo dato, el chino dice Ni piuta, no se puede hacer mejor Unidad de crisis a la orden del día Y tú fuera perfecto, ¿qué diría? Otro día más, la misma mierda ¿Por qué no? A punto alto me lo guisa puesto con la noche, oyendo el ruido que hacen los animales y lo coche Hago pieza de colección y dibroche Palabra no es persona, sin reputación no hay respeto, conozco ta zona, esa mona nos de anda con la rama a bru claro, consecuencias llegan, si me necesita llama, no quien te acuestiona, poco responde, dime cómo, cuándo, dónde somos los mismos con dinero y sin dinero No بيدo trago, lo mío primero sugo, me cuesta trabajo hacerlo a mi manera, nos estamos intentando que más quiere, ni ale lamiendo la, miendo, la yo tengo lo que tú quieres, mala sin ser uno 979 de quien eres y con cuánto tienes, entiendo idioma, y te quien más habla, tú la ojos, quien te quien habla, tengo pájaros en la cabeza que razonan desde la voy hablando atendiendo atrás, porque duele dime la te estás haciendo la cama cariño Baten eztekako ta en ella, es la vida real De que sirven los pretetos, por que no? A punto alto me lo guisa puesto Por la noche, oyendo el ruido que hacen los animales y los coches Hago pieza de coleccion y chibroche Sin palabras no hay persona, sin reputación no hay respeto Conozco zona, esta mona no se anda por la rama Abro claro